El centre cultural i esportiu Tiana s'ha imposat amb contundència en el partit de Lliga d'aquest cap de setmana. Els blaugranes s'enfrontaven al Sant Vicentí, un dels equips de la cua de la classificació, i tal com s'esperava, el partit ha acabat amb un resultat aclaparador a favor dels tianencs 0 a 4. Tot plegat fa que cada cop agafi més cos la creença que els tianencs tindran possibilitats d'ascens aquesta temporada. Escoltem la valoració del president de l'entitat, Anicet Urriera. És l'equip més fluix que he vist de la categoria, a la qual, pues, a veure, no anàvem sobrats, però si avui el resultat que hagués, hagués sigut 0 o 0 8, no hauria sigut res de l'altre món, perquè hem tingut oportunitats de punta de bala. No? I ells pràcticament només han tingut una, o sigui que aquí està els 90 minuts. No? Estem molt contents perquè els nanos responen molt bé, lluiten molt bé, i hi ha molta, molt d'equip i ganes de guanyar partits, i bé, bueno, molt bé. Per la seva banda, el primer equip del futbol salatiana ha punxat aquest cap de setmana contra el Cardedeu en un partit que a priori es presentava fàcilment assequible. I és que el paper que han tingut els tianencs davant d'un dels equips de la cua de la classificació ve a demostrar que l'accés de confiança a l'hora d'afrontar un partit és un ingredient que pot ser definitiu per acabar amb el marcador en contra. L'equip tècnic no es podia esperar un resultat final de 8 a 9 tenint en compte la trajectòria de les últimes setmanes i que esperaven aquesta setmana col·locar-se líders de la divisió d'honor. Però no ha estat així, tot el contrari. La pèrdua de els tres punts els ha fet caure lloc a la classificació passant a ser tercers. És per això que el coordinador tècnic del club, Antoni Brabó, ha valorat negativament l'actuació dels jugadors. Crec que la, la, la confiança que tenia l'equip en, en guanyar el partit i per Gullada ens ha costat per tres punts que seran molt importants. Sobretot pensant que el proper rival és la Garriga, que bueno, és un partit com està molt clar, entre els quatre, tres, quatre o cinc primers, pot passar de tot, però... Bueno, va ser el camp del líder i ja no encarem el partit de la mateixa forma que, que, que ho feien fins ara. Les dues properes setmanes, el primer equip del futbol salatiana no tindrà partits de Lliga com a conseqüència de la celebració del campionat europeu sub-21. És per això que des del club volen aprofitar aquest temps per definir l'estratègia per afrontar els propers partits. Radio Tiana, Serveis informatius.